Розділ 2. Містер Бовдіч. Радар. Ніч у психодомі. 1. Я покрутив педалі за до хвіртки на платанові і прихилив велик до прихнябленого штахетника. Хвіртка, низенька, ледве мені до пояса не відчинялася. Зазирнувши згори, я побачив великий засов, такий самий ржавий, як і хвіртка, яку він перекривав. Я посмикав, ли засов міцно застряг. Собака знову завив. Я скинув із себе наплічник повний підручник і використався ним як сходинкою. Переліз через хвіртку, забившись коліном об знак обережно злий пес, і впав на друге коліно з того боку, бо кросівок зачепився за хвіртку вгорі. Я не знав, чи вдасться мені перемахнути через неї назад на хідник, якщо пес вирішить кинутися на мене так само, як і на Енді. Пригадався старий, заяложений вислів про те, що від страху виростають крила, але я сподівався, що не доведеться з'ясовувати, правда це чи ні. Я грав в американський футбол і бейсбол, а стрибки у висоту – то справа легкоатлетів. Я обіг будинок, висока трава шерхала об штани. Здається, сраю я тоді не помітив, бо шукав очима собаку. Той сидів на задньому ганку. Енді Чен казав, що важив той пес не менш як 120 фунтів. І може, коли ми були малі, а старша школа, що була в далекому майбутньому, стільки він і важив. Але той собака, на якого я дивився тепер, не міг важити більше шістдесяти-сімдесяти. Він був худющий, обшарпаний, з обдертим хвостом і практично сивою мордою. Побачивши мене, собака рушив донизу, хиткими сходами і ледь не впав, обходячи чоловіка, який на них розтягнувся. Він кинувся на мене, але то був неповноцінний напад, а кольгавий артритний біг «Радар, лежати!» – сказав я, не надто сподіваючись, що він мені підкориться Але пес ліг на живіт у бур'янах і заскімлив Я все одно обминув його широким гаком дорогою до Ганку Містер Бовдіч лежав на лівому боці Під штанами кольору хакі над правим коліном випинався якийсь вузол не треба бути лікарем, щоб зрозуміти, нога зламана, а судячи з тієї упуклості, перелом мав бути тяжким. Я не міг визначити, скільки років містерові Боудічу, але він був досить таки старий. Волосся майже повністю посивіло, хоча в молодості він певно був як морквина, бо в шевелюрі досі прозирали руді пасма. Вони надавали волосся і ржавого вигляду. Зморшки на щоках і довкола рота були глибокі, як жолоби. Попри холоднечу, на лобі в нього виступили краплини поту. «Потрібна допомога», – сказав він. «Упав з проклятушчої драбини». Він спробував показати пальцем, від цього трохи посунувся на сходах і застогнав. «Ви дзвонили в 911?» – спитав я. Він глянув на мене, як на дурного. «Телефон у будинку, хлопче, а я тут, на дворі». «До мене тільки згодом дійшло. Містер Боудіч не мав мобільного. Не розумів, навіщо вони. Майже не знав, що воно таке». Знову спробувавши ворухнутися, він вишкірив зуби. «Е, «Боже, як боляче!» «То краще не рухайтеся», – порадив я. Я набрав давять один-один і сказав, що потрібна швидка на ріг та платановою, бо містер Боудіч упав і зламав ногу. Я пояснив, що схоже на тяжкий перелом. Мені видно, як кістка напинає холошу штанів, і коліно, здається, набрякло. Диспетчер попросив назвати номер будинку, тому я спитав у містера Боудіча. Він знову зиркнув на мене своїм поглядом «Ти від природи дурний!» І відповів «Номер один!» Я переказав це жіночці, і вона пообіцяла негайно відправити швидку. Попросила мене залишатися біля нього і накрити чимось теплим. «Він і так пітніє», – сказав я. «Якщо перелом такий тяжкий, як ти кажеш, то це, напевно, від шоку». Е, «Добре». Радар пришкоту лягав назад, вуха прищулені, гарчить. «Тихо, мала», – сказав Бовдіч. «Лягай». Радар, вона, а не він, як виявилося, лягла біля підніжжя сходів з виразом «полегшення». Вона важко уривчасто дихала. Я зняв бейсбольну куртку і хотів було накрити нею містера Бовдіча. Ти що це надумав? Сказали вас накрити чимось теплим. Мені тепло. Але я бачив, що це неправда, бо він починав тремтіти. Він опустив підборіддя, щоб подивитись на мою куртку. Старшокласник, так, сер, червоне з золотом, як огіл'ю. Так. «Спортом займаєшся? Американський футбол і бейсбол? Є жаки! Яка?» Він спробував поворухнутися і скрикнув. Радар нашорошила вуха і стривожено подивилася на нього. «Яка ж то дурнувата назва!» Не погодитися я не міг. «Містер Боудіч, ви краще не рухайтеся!» Ці сходи мені вже скрізь врізаються. Треба було лежати на землі, але я подумав, що заповзу на ганок. Тоді середину. Я мусив спробувати. Тут скоро буде срака, як холодно. Я подумав, що тут уже срака, як холодно. Добре, що ти прийшов. Мабуть, почув, як старенька виє. Спочатку її, а потім і вас, як ви гукали. Я подивився на ганок. Мені було видно двері, але навряд чи він зміг би доповзти до клямки, не стаючи на здорове коліно. Сумніваюся, що йому б це вдалося. Містер Бовдіч простежив за моїм поглядом. «Собачі дверцята», – пояснив він. «Подумав, може, проповзу в них», – він скривився. «У тебе часом знеболювального нема?» «Аспірину або чогось сильнішого. Ти ж спортом займаєшся». Я похитав головою. Вдалині дуже далеко підвивала сирена. «А у вас, може, є?» – повагавшись, він кивнув. «Усередині. Іди через коридор. Біля кухні маленький туалет. Там у шафі з ліками, здається, завалялася пляшечка імпірину. А більше нічого не чіпай. Не буду». Я розумів, що він старий і йому боляче, але це припущення мене все одно роздратувало. Він не мене рукою за сорочку. «І не вздумай ниш порити!» Я вивільнився. «Я ж сказав, не буду!» І рушив нагору сходами. «Радар!» – вигукнув містер Боудіч. «Радар! Іди з ним!» Радар покульгала нагору сходами і чекала, коли я відчиню, замість пролізти в отвір внизу, затулений відкидним клапаном. Вона потяглася за мною коридором, тьмяним і доволі дивовижним. Здовж однієї стіни були складені стоси старих журналів, перев'язані солом'яними джгутами. Деякі назви я знав, типу «Лайф» і «Ньюзвік», але були й інші – «Коліерс Дік» та «Олмен», про які я ніколи не чув. Друга стіна була забита книжками, переважно старими, із запахом, який мають старі книжки. Мабуть, не всім він до душі, але мені подобається. Він затхлий, але то добра затхлість. На кухні було повно старих приладів. Плита, хотпойнт, раковина, керамічна, з патьоками ржі від нашої жорсткої води. Крани з тими старими ручками-шприцями. На підлозі лінолеум, такий вичуваний, що я не зміг роздивитися візерунок. Але навкруги панувала ідеальна чистота. У сушарці стояла одна тарілка, одна чашка і лежав один комплект столового срібла, ніж виделка і ложка. Це навіяло на мене смуток. На підлозі лежала чиста миска з написом «Радар» і від цього теж стало сумно. Я пішов у туалет, не більше за комірчину. Там були тільки унітази з піднятою кришкою та патьоками ржі і раковина, над якою висіла дзеркальна шафа. Я відчинив дверцята та й побачив запорошені патентовані ліки, які виглядали так, наче припливли на Нойовому ковчегу. На одному флаконі, що стояв на середній полиці, було написано «Емпірин». Взявши його, я побачив позаду маленьку гранулу кульку. Подумав, що то ББ. Радар чекала на кухні, бо в туалеті для нас обох місця не було. Я взяв з сушарки для посуду чашку і наповнив її водою з крана, а потім пішов назад коридором старого читва. Радар тупцяла на зирці. На дворі вже гучніше і ближче завивала сирена. Містер Боудіч лежав, поклавши голову на передпліччя. «З вами все в порядку?» – спитав я. Він підняв голову, щоб я побачив його спітніле обличчя і вимучені очі з темними колами. «А схоже, що зі мною все в порядку». Не дуже, але я не знаю, чи варто вам приймати ці пігулки На флаконі написано, що вони прострочені з серпня 2004 року Дай мені три Містер Бовдіч, може вам усе-таки зачекати на швидку, вам зроблять... Просто дай мені їх Те, що не вбиває, робить мене сильнішим Та ти, мабуть, і не знаєш, хто це сказав Сьогодні учнів нічого не вчать Ніцше, відповів я «Сутінки ідолів. Я в цій чверті слухаю всесвітню історію». «От молодець!» Він узявся коперцатися в кишені штанів, хоча це викликало стогін, але він не зупинився, доки не вийняв важку зв'язку ключів. «Замкни двері, хлопче! Срібний ключ із квадратною ручкою. Парадні вже замкнені. Тоді віддаси мені!» Я зняв зі зв'язки срібний ключ і повернув зв'язку. Він поклав її в кишеню, знову застогнавши. Сирена вже була близько. Я сподівався, що їм більше пощастить з державим засобом, ніж мені. Інакше їм доведеться вибити хвіртку, зірвавши її з завіс. Я почав підійматися сходами, а потім глянув на собаку. Її голова лежала на землі, між лапами. Радар не зводила очей з містера Боудіча. «А що буде з радаром?» Він знову промовисто на мене зиркнув, мовляв, ти від природи дурний. «Вона може заходити через собачі дверцята і виходити, коли треба зробити свою справу!» «А ще ними може скористатися дитина чи дрібний дорослий, який захочуть пороздивлятися і щось поцупити», – подумав я. «Так, але хто її годуватиме?» «Мабуть, мені не треба вам розповідати, що перше моє враження від містера Боудіча не було добрим». Я думав, що він дратівливий буркотун, і не дивно, що живе сам. Дружина просто вбила б його, чи покинула. Та коли він подивився на пристаркувату німецьку вівчарку, я побачив щось інше. Любов і розгубленість. Знаєте цю приказку? Бути в розпачі. На обличчі містера Боудіча був написаний «Розпач». Йому, напевно, було страшенно боляче, але тієї миті всім, про що він міг думати, чим переймався, була його собака. «Чорт! Чорт! Чорт! Чорт! Я не можу її залишити. Доведеться брати її в кляту лікарню». Сирена під'їхала до хвіртки і стихла. Брязнули дверцята. «Вам не дозволять», – сказав я. «Ви самі знаєте». Його губи стислися. «Тоді я не поїду!» Що як поїдете?» – подумав я. А потім на думку спало інше. Тільки то була зовсім не моя думка. Звісно, моя, але за відчуттями здавалося інакше. «Ми уклали угоду. Покинь збирати сміття на узбіччі шосе. Ось де ти виконаєш свої зобов'язання». «Добрий день!» – закричав голос. «Тут медики. Хтось може відчинити хвіртку?» «Дозвольте, я залишу собі ключ», – сказав я. «Годуватиму її. Тільки скажіть, скільки давати і...» «Там є хтось? Вийдіть, або ми зайдемо самі!» І як часто. Він сильно пітнів, і кола під очима стали ще темнішими, як синці. «Впости їх, поки вони не виламали бляха хвіртку!» Він хрипко і шумно зітхнув. Як же я, курва, вляпався! 2. Чоловік і жінка, які стояли на тротуарі, були в куртках з написом «Швидка допомога окружної лікарні Аркадія». В них була каталка з купою всякого снащення. Вони обійшли мій наплічник, і чоловік щосили торсанув засов. Так само безуспішно, як і я. «Він за будинком», – сказав я. Я почув, як він кличе на допомогу. «Добре, але я не можу цю штуку відчинити. Берися з того боку, малий. Може в нас вдвох вийде?» Я взявся, і ми потягли. Засоб, зрештою, стрімко полетів у бік, прищемивши мені великий палець. Зопалу я практично не помітив, але вже до вечора більша частина нігтя почорніла. Вони рушили вздовж стіни будинку. Каталка підскакувала у високій траві, оснащення, складене в ній кочугурою, дрижало і ходило ходором. З-за рогу накульгуючи вийшла радар. Вона гарчала і намагалася вселяти жах. Дуже старалася, але після всього збурення я бачив, що сил у неї не дуже багато. «Лежати, радар!» – сказав я, і вона вдячно глянувши на мене, лягла на пузо. Та все одно медики сторожкою її обійшли. Побачивши містера Боудіча, який розтягнувся на сходах, вони заметушилися, щоб розвантажити своє приладдя. Жінка заспокійливо прокоментувала, мовляв, усе не так уже й погано, вони щось вколють, щоб йому стало комфортніше. «Він уже дещо прийняв», – сказав я, – і вийняв з кишені пляшечку емпірину. Чоловік-медик оглянув її і присвиснув. «Боже, та вони столітньої давності, вся ефективність з них давно випарувалася. Сісі Демедров, 20 вистачить». Радар повернулася. Задля годи ця на Сісі, підійшла до хазяїна і заскавчала. Боудіч погладив її голову, складеною ківшиком долоною, а коли прибрав руку, собака притулилася до нього на сходах. «Ця собака врятувала вам життя, сер», – сказав я. «Їй не можна в лікарню, але й голодною залишати не можна». Я тримав у руці срібний ключ від задніх дверей. Він дивився на нього, поки Сісі робила йому укол, якого він наче й не помітив». Він знову хрипко зітхнув. «Ай, гаразд! Хіба в мене є вибір, чорт забирай. Їжа для неї у великому пластмасовому в морі, за дверима. Дай їй миску о шостій вечора і ще миску о шостій ранку, якщо мене залишать на ніч». Він зиркнув на медика-чоловіка. «Залишать?» «Не знаю, сер, це не в моїй компетенції». Він розгортав манжету для вимірювання тиску. Сісі -сі подивилася на мене промовисто. Так, його залишать на ніч, і це лише для початку Миско о шостій сьогодні, миско о шостій зранку, зрозумів Не знаю, скільки там їдло у відрі лишилось Очі в нього вже затуманювалися Докупити можеш у Pet Pantry Вона їсть Origin Reginal Red Ніякого м'яса і перекусів Хлопець, який знає, хто такий Ніч Може, мабуть, запам'ятати Запам'ятаю Медик накачав манжету і, побачене йому не сподобалося. «Сер, ми перекладемо вас на качалку. Я Крейга, це СіСі». -Сі. «Я Чарлі Ред», – сказав я. «А це містер Боудіч, не знаю його імені». «Говард», – озвався містер Боудіч. Вони нахилилися його підняти, але він попросив зачекати. Взявся за голову радару обома руками і зазирнув її в вічі. «Будь хорошою дівчинкою». «Я скоро прийду!» Заскімливши, вона його лизнула. По його щоці скотилася сльоза. Може, від болю, але я сумнівався. «Гроші в коробці для борошна на кухні», – сказав він. А потім його очі на мить проясніли, і губи стислися. «Не так. Коробка для борошна порожня, якщо...» «Сер!» – перебила сисі. «Треба вже вас вести до...» Він зиркнув на неї і попросив трохи помовчати, а тоді знову подивився на мене. «Якщо доведеться докупити мішок корму, купи за свої, я тобі потім віддам». «Зрозумів?» «Так?» Але зрозумів я ще дещо. Навіть під дією сильної наркоти містер Боудіч знав, що сьогодні чи завтра ввечері він не повернеться. «Ну гаразд, піклуйся про неї. Вона все, що в мене є». Він востаннє погладив радар, почухав за вухами, а потім кивнув медикам. Коли вони його підняли, він глухо скрикнув крізь міцно стиснуті зуби, а радар загавкала. Хлопче, «Так!» «Не здумай ниж порити!» Відповіддю я це не удостоїв. Крейг і Сісі -Сі припідняли каталку, коли звертали за ріг будинку, щоб не надто його трясти. Я підійшов і подивився на розсувну драбину в траві. Потім підняв погляд на дах. Подумав, що він міг чистити ринвою, чи намагався. Підійшовши до сходів, я сів. Сирена перед хвірткою знову завелася. Спочатку вона вила голосно, та дорогою донизу пагорбом доклятого мосту потроху стихла. Радар нашорошила вуха в бік цього звуку. Я спробував її погладити. А коли вона не вкусила і навіть не загарчала, погладив знову. Тепер ми з тобою вдвох на господарстві, дівчинко, – сказав я. Радар поклала морду на мій черевик. Навіть не подякував, – сказав я їй. Що за бука? Але насправді я не сердився, бо це було неважливо. Мені не потрібна була подяка. Я сплачував свій борг. Три. Я зателефонував татові, ввів його в курс справи, коли огинав ріг будинку, сподіваючись, що мій наплічник ніхто не поцупав. Але він не просто був на місці. Хтось із медиків завдав собі клопоту перекинути його через хвіртку. Тато спитав мене, чи може він чимось допомогти. Я відповів, що ні. Я залишуся тут і трохи повчуся до шостої, коли настане час годувати радар, а потім повернуся додому. Він сказав, що зайде взяти китайської їжі, побачимося вдома. Я сказав, що люблю, а він відповів, я тебе так само. Я виловив на замок для велика. Подумав, чи не перенестиш він через паркан до будинку, а потім плюнув і просто заблокував його біля хвіртки. Я відступив на крок і ледь не перечепився через радар. Вона дзявкнула і сахнулася. Вибач, маленька, вибач. Я став навколішки і простягнув руку. За секунду-дві вона сторожко підійшла, обнюхала і легенько лизнула. От вам і куджа страхітливий. Я пішов на задній двір. Вона не відставала. От тоді я й помітив прибудову. Подумав, що то сарай для інструментів, бо автівка туди ніяк не могла поміститися. Хотів був сховати туди покинуту драбину, але вирішив не турбуватися, бо на дощ наче не збиралося. Як я потім з'ясував, міг протягти її близько сорока ярдів, бо на дверях висів велетенський замок, а решту ключів містер Боудіч забрав із собою. Я відчинив двері, впустив нас, знайшов старомодний вимикач, такий, що повертається, і рушив коридором старого четва на кухню. Там світло давала стара люстра з матового скла, схожа на антураж зі знімального майданчика старого фільму з тих, які тато дивився по ТІСІМ. Кухонний стіл був накритий картатою клейонкою, потертою, але чистою. Я вирішив, що вся та кухня, як у старому кіно... Здавалося, ще мить, і сюди прогулянковим кроком зайде Містер Чіпс у мантії та бонеті. Персонаж з фільму «До побачення Містер Чіпс», який вийшов на екрани 1939 року. А може Барбара Стенвік скаже дікові Павелу, що він саме вчасно зайшов на келишок? Я сів за стіл. Радар залізла під нього і вмустилася з негучним дамським крикотінням. Я сказав їй, що вона хороша, і вона постукала хвостом. «Не хвилюйся, він скоро повернеться». «Може», – подумав я. Я розклав підручники, порозв'язував задачі з математики, потім струмив у вуха навушники і прослухав завдання з французької на наступний день. По пісню «Rien кюнфуа, що означає щось типу «лише раз». «Не зовсім моя музика, я люблю більше класичний рок, але то була одна з тих пісень, які з кожним прослуховуванням западають у душу дедалі більше». А тоді починають нав'язливо крутитися в голові, і ти їх ненавидиш. Я прослухав її тричі, потім підспівував, бо цього нас вимагають на уроці. Після одного куплету я випадково глянув під стіл і побачив, що радар дивиться на мене з прищуленими вухами та виразом підозріло схожим на жаль. Він мене розсмішив. З постійної роботи краще не звільнятися, правда? Стукіт хвостом. «Не звинувачуй мене, це завдання таке». «Хочеш послухати ще раз?» «Ні? От і я теж». На столі зліва від плити я помітив чотири однакові контейнери для сипучих, вишикувані в ряд з написами «Цукор», «Борошно», «Кава» і «Печиво». Я був голодний, як вовк. Вдома я б уже зазирнув у холодильник і переполовинив його в міст, але, звісно, я був не вдома, і туди потраплю ще... Глянув на свій годинник. «Цілу годину». Тому було вирішено подивитися, що в банці для печива, бо на ниш це не тягне. У банці було повно пеканового пісочного і политих шоколадом зефірних штучок. Я вирішив так. Оскільки я няньчу собаку, то містер Бовдіч не помітить, якщо я візьму одненьке. Ну або два. Навіть чотири. Тут я змусив себе зупинитися, хоча це й було важко. Пісочне печиво було дуже смачне. Кинувши погляд на контейнер для борошна, я згадав, як містер Бодіч сказав, що там гроші. Потім його погляд змінився, поріскішав. Незважай, коробка для борошна порожня, мовляв, забув. Мені кортіло зазирнути, і відносно нещодавно я б так і вчинив, але ті часи були в минулому. Я знову сів і розгорнув підручник з усесвітньої історії. Продершись крізь важкий матеріал, присвячений Версальському договору та репараціям Німеччини, я знову подивився на свій наручний годинник. Той, що висів над раковиною, не йшов. І вже було за чверть шоста. Я вирішив, що це досить таки близько, а значить можна погодувати радар. Двері біля холодильника, за моїм здогадом, мали ввести в комірчину. І я вгадав, там витав приємний запах комори з харчами. Я смикнув за шнурок, щоб вимкнути лампочку, і на якийсь час геть забув про годування радар. Крихітна кімнатка від стелі до підлоги і від стіни до стіни була напхана консервами та крупами. Тушонка спам, консервована квасоля, сардини, солоні крекери, суп кембеллз, макаронні вироби і соус до них, пляшечки виноградного і журавлиного соусу, слойки з желею джемом, бляшанки з овочами, десятки, а то й сотні бляшанок. Містер Бовдіч надійно підготувався до апокаліпсису. Радар заскімлива. Про собачку не забудь. Я зазирнув за двері, і там стояв пластиковий контейнер з її сухим кормом. У ньому могло вміститися 10-12 галонів, але корм заледве прикривав дно. Якщо містер Бовдіч залишиться в лікарні на кілька днів, а той на тиждень доведеться докупити. Мірна чашка лежала в контейнері. Я наповнив її і висипав гранули в тарілку з іменем. Радару хоче підійшла, повільно махаючи хвостом. Вона була стара, але добре попоїсти любила. А тепер відпочивай, сказав я, натягуючи куртку. Будь хорошою дівчинкою. Завтра зранку побачимося. Але така довга розлука нам не судилася. 4. Ми з татом від Пуза натопталися китайської їжі. Я йому в деталях розповів про свою денну пригоду. Оповідь почалася з бовдіча на сході, плавно перетекла в коридор старого читва і закінчилася на коморі судного дня. «Барахольник!» – кивнув тато. «Я не таке навидився свого часу, особливо після смерті барахольника. Але ти кажеш, що в домі чисто?» Я кивнув. «Ну, принаймні на кухні. Є місце для всього, і все на місці. На старих флакончиках з ліками в маленькому туалеті була пилюка, але більше ніде її не бачив». «Машини нема?» Ні, і в сараї для інструментів для неї немає місця». Хм, «Напевно, продукти він замовляє з доставкою. Я вже ж, я Амазон. Він до 2040 року стане світовим урядом, якого так бояться праві. Цікаво, де містер Будіч бере гроші і скільки в нього їх залишилося?» «Я теж думав про це. Думаю, що така цікавість цілком нормальна для людей, які були на волосину від банкрутства». «Тату підвівся». Я купив і привіз, а тепер маю ще попрацювати над документами. Ти прибираєш. Я поприбирав. Потім трохи потренувався грати блюзові мелодії на гітарі. Я міг зіграти будь-що, але тільки в тональності мі. Зазвичай я захоплювався музикою до болю в пальцях, але не того вечора. Поставив ямаху в куток і сказав татові, що прогуляюся до будинку містера Боудіча. Подивлюся, як там радар. Я весь час думав про те, що вона там геть сама. Може, собакам таке байдуже, а може й ні. Добре, тільки не здумай приводити його сюди, її. Гаразд, але слухати самотнє собаче виття у третій ночі мені не цікаво незалежно від потенційної статі собаки. Я не приведу її сюди. Знати про те, що мені це спадало на думку татові, було не обов'язково. І не попадися в лапи норману Бейтсу. Я здивовано подивився на нього. Що, ти думав, я не знаю? Він широко всміхнувся. Той будинок прозвали психодомом задовго до твого і твоїх друзів народження, малий герою. П'ять. Це викликало в мене усмішку, але гумор потроху вивітрився, коли я вийшов на ріг Сосновою та Платановою. Будинок немов зачаївся на пагорбі, і його громаддя затуляло зірки. Я згадав Нормана Бейтса. «Мамо, так багато крові!» І пошкодував, що взагалі дивився той клятий фільм. Принаймні засув на хвірці тепер відсувався простіше. Перед тим, як обходити будинок, я засвітив ліхтарик на мобільному. Промінь ковзнув по стіні, і я вмить про це пожалкував. Вікна були запорошені, наглухо затулені шторами зсередини. Ті вікна здавалися сліпими очима, які чомусь мене бачать і не схвалюють мого вторгнення. Я зайшов за ріг і вже крокував до заднього ганку, коли раптом щось гупнуло. Злякавшись, я впустив телефон, і коли він падав, я угледів рухому тінь. Не закричав, але відчув, як тискається і підтягується мошонка. Я нерухомо застиг, бо тінь наступала на мене. Але розвернутися і побігти не встиг, бо радар запищала, тицнула носом у холошу моїх штанів і вже хотіла пострибати на мене. Але з хворою спиною та стенами спромоглася лише на кілька невдалих випадів. А гупнули, певно, собачі дверцята, коли зачинялися. Я опустився навколішки, обійняв її однією рукою пастячи голову, а другою чухаючи під нашийником. Вона лизнула мене в обличчя і так щільно притулилася, що ледь не перекинула мене горілиць. «Осе добре», – сказав я. «Тобі страшно тут було, саменький?» «Напевно». І коли вона востаннє залишалася сама, адже в містера Бовдіча не було машини і всі харчі привозили кур'єри, якщо й залишалася, то не надовго. усе все чудово, ходімо». Я підняв телефон, дав своїм яйцям секунду на нормалізацію в звичайному місці, а потім пішов до дверей чорного ходу. А вона йшла так близько до мене, що головою раз у раз буцалася в коліно. Колись Сєдді Чен зустрівся перед цим будинком із собакою-монстром, як він сам розповідав. Але відтоді спливли роки... Тут була лише налякана старенька псина, яка почула, що я наближаюся і вибігла крізь собачі дверцята мені назустріч. Ми піднялися сходами заднього ганку. Я відімкнув двері і скористався поворотним вимикачем, щоб освітити коридор старого читва. Глянув на собачі дверцята і виявив на них три шпінгалетики, по одному з кожного боку і ще один угорі. Нагадав собі їх замкнути, щоб радар не пішла кудись гуляти. Заднє подвір'я, мабуть, було обгороджено так само, як і переднє, але я не був певен, а відповідальність за неї поки що лежала на мені. На кухні я опустився перед радар навколішки і потріпав її за щоки. Вона уважно подивилася на мене, нашорошивши вуха. «Я не можу залишитися, але світла не вимикатиму, а завтра вранці повернуся і погодую тебе. Згода?» Вона заскімлила, лизнула мені рукою і підійшла до миски. Та була порожня, але радар кілька разів лизнула її і подивилася на мене. Сигнал був цілком зрозумілий. «До ранку більше не буде», – сказав я. Вона лягла і поклала морду на лапи, не зводячи з мене очей. «Що ж?» Я підійшов до банки з написом «Печиво». Містер Бодіч казав ніякого м'яса і перекусів, тому я вирішив, що він міг мати на увазі м'ясні перекуси. Семантика – це дивовижно, правда?» Я невиразно пам'ятав, що десь читав або чув, що собака алергія на шоколад, тому взяв пісочне печиво з пеканом і відломив шматочок. Вона понюхала і делікатно взяла з моїх пальців. Я сів за стіл, де раніше робив домашку і подумав, що треба вже йти. Ну, господи, це ж собака, не дитина. Ну, нехай їй не подобається бути на самоті, але ж вона не залізе в шафку під раковиною і не нап'ється відбілювача. Задзищав мій телефон, тато. Там усе нормально! Так, але добре, що я зайшов. Собачі дверцята були відчинені. Вона вийшла, коли мене почула. Не треба йому розповідати, що побачивши рухому тінь, я вмить згадав Дженет Лі в душі, як вона кричала і виверталася від ножа. Дженет Лі, акторка, відома своєю ролью у фільмі «Психо». 1960 рік. Це не твоя вина. Ти ж не міг про все подумати. Повертаєшся? Вже скоро. Я подивився на радар, яка дивилася на мене. «Тату, а може мені...» «Не треба, Чарлі. Завтра тобі до школи. Це доросла собака. За ніч з нею нічого не станеться». «А вже ж я знаю». Радар підвелась, і на це було трохи боляче дивитися. Ставши нарешті й на задні лапи, вона побрила в темряву кімнату, яка була, мабуть, вітальною. «Я побуду ще кілька хвилинок. Вона хороша». «Ну добре». Я закінчив дзвінок і почув тихе попискування. Радар повернулася з іграшкою в зубах. Я подумав, що то мавпочка, але вона була така пожована, що важко розібрати. Я досі тримав телефон у руці, тому зробив фотку. Вона принесла іграшку мені і кинула біля мого стільця. Її очі сказали мені, що я маю зробити. Я злегка підкинув її на інший бік кімнати. Радар пошкутуляла за нею, підібрала, кілька разів попищала нею, щоб показати, хто тут головний, і принесла назад. Скинула її на підлогу біля мого стільця. Я уявив ту собаку в молодості. Важча і значно рухливіша кидалася за тією бідолашною старою мавпою, чи її попередницею, на повній швидкості. Так, як кинулася того дня до Енді, за його словами. Тепер же її бігальні часи в минулому, але вона старалася, як могла. Так і уявляв, як вона думає. «Бачиш, як я вмію? Залишайся, я цілу ніч так можу». Але вона не могла, і я не міг залишитися. Тато просив повернутися додому, і якщо заночую тут, то навряд чи зможу нормально поспати. Забагато загадкових порипувань і стоганів, забагато кімнат, де може чаїтися будь-що, і підкрастися до мене, коли згасне світло. Радар знову принесла пискучу мавпочку. «Більше ні», – сказав я. «Відпочивай, дівчинко. Я вже рушив у бік заднього коридору, аж раптом мені стрелила одна ідея. Зайшовши в затемнену кімнату, де радар знайшла свою іграшку, я пошукав навпомацький вимикач, сподіваючись, що ніщо, наприклад, зможчена мумія матері Нормана Бейтса, не вхопить мене за руку. Вимикач клацнув, коли я нарешті його знайшов. Як і кухня, вітальня містера Боудіча була старомодна, але чиста. Там стояла канапа, вбита темно-коричневою тканиною. Вигляд у неї був такий, наче користувалися нею нечасто. Мабуть, сиділи здебільшого в м'якому кріслі, продавленому під старомодним плетеним килимком. Я бачив заглиблення, витоптане худими ногами-патиками містера Боудіча. На спинку було накинуто синю сорочку-шамбре. Крісло стояло перед телевізором, що мав доісторичний вигляд. На ньому стирчала антенна з рогами. Я сфоткав його на телефон. Не знав, чи такий старезний телевізор взагалі може працювати, але судячи зі стосів книжок об обічнього, на багатьох були наліпки з відривного блокнотика. Ним особливо не користувалися, навіть якщо він ще в робочому стані. У дальньому кутку кімнати стояв плетений кошик під зав'язку набитий собачими іграшками. І якби хтось хотів дізнатися, чи дуже містер Боудіч любить свою собаку, то це промовисто. Радар подибала через усю кімнату і витягла м'якого кролика. Принесла його мені і з надією зазирнула в очі. «Не можу!» – похитав я головою. «Але можеш узяти собі це. Вона, мабуть, пахне твоїм хазяїном. Зі спинки крісла я витягнув сорочку і постелив її на підлозі в кухні біля її миски. Вона понюхала сорочку і лягла на неї. Розумниця, сказав я. «Вранці побачимося!» Я рушив до дверей та потім передумав і відніс їй м'яку мавпочку. Собака ліниво пожувала її, мабуть, аби мені догодити. Я позадкував на кілька кроків і зробив ще одне фото на телефон. І вже після цього пішов, не забувши замкнути на шпінгалети собачі дверцята. Якщо вона наробить у будинку, доведеться мені прибирати. Дорогою додому я подумав про ринви, поза сумнівом набиті листям. Нестрижений газон... Стіни будинку вкрай необхідно пофарбувати, а я цього зробити не міг, але подумав, що міг би помити брудні вікна, не кажучи вже про те, щоб підняти скособочений паркан. Ну, тобто, якби в мене був вільний час, а враховуючи наближення бейсбольного сезону, часу не було. Але ще радар. Любов з першого погляду. Мабуть, не лише для мене, а й для неї. Якщо ця ідея вражає вас дивацтвом, сентиментальністю або ж і тим, і тим водночас, можу сказати лише одне – це ваші проблеми. Як я вже сказав батькові, вона була чудовою собакою. Того вечора, лягаючи спати, я поставив будильник на п'яту ранку, а потім написав містерові Невілу, вчителю англійської, що не прийду на перший урок, а міс Фрідландер, що можу пропустити і другий, мовляв, треба провідати людину в лікарні». Розділ третій. Візиту лікарню. Слабаки не перемагають. Сарай. Один. У перших променях світанку психодім здавався не таким психічним. Хоча і мила, що здіймалася над тією високою травою, додавала йому готичності. Радар, напевно, чекала, бо в дверцята стала битися відразу, як почула мої кроки на сходах. Хитких і губчастих. Ще один потенційний нещасний випадок і ще одне завдання для того, хто за нього візьметься. «Тихенько, мала», – сказав я, вставляючи ключ у замок. «Ще розтягнеш собі щось?» Щойно двері відчинилися, вона кинулася до мене, стрибала, дерлася передніми лапами на ногу і чорт з ним, з тим артритом. Пішла за мною на кухню і спостерігала, виляючи хвостом, поки я вишкрібав останню повну чашку з її запасу корму, якого майже не було. Поки вона снідала, я написав татові і спитав, чи не міг би він в обід, або після роботи заїхати в пет-пентрі і купити мішок собачого корму. «Оріджен Ріджен Алред». А потім відправив ще одне повідомлення. «Я віддам йому гроші, а містер Боудіч віддасть мені». Повагавшись, я відправив третє повідомлення. «Краще візьми великий мішок. Багато часу це в мене не забрало, але радар уже впоралася. Принесла мені мавпочку і впустила біля мого стільця, а потім лунко відригнула. «Вибач», – сказав я і підкинув мавпочку. Радар кинулася і принесла назад. Я кинув знову, і поки вона за нею бігла, тиленькнув телефон. Тато. «Без проблем». І знову я кинув іграшку, але замість побігти за нею, собака жваво пошкотильгала коридором старого читва надвір. «Не знаючи, чи є в неї повідець, я відламав ще шматочок пісочного печива, щоб заманити її в будинок, якщо доведеться. Я не сумнівався, що це допоможе. Радар від природи любила пожувати». Повернути її в дім виявилося неважким завданням. Вона присіла в одному місці, щоб сходити по маленькому, а потім в іншому – по великому. Повернулася, глянула на сходи так, як скелала, дивиться на круту ділянку гори, а потім піднялася до половини». Там ненадовго сіла перепочити і подужала другу половину. Я не знав, чи довго ще вона буде спроможна на це без допомоги. «Треба йти», – сказав я. «Чао-какао». Собаки в нас ніколи не було, тому я не знав, якими виразними можуть бути їхні очі, особливо зблизька. Її очі просили мене найти. А я був би і радий залишитися, але як у тому вірші мав виконати обіцянки». Я кілька разів погладив її та попросив бути слухняною. Десь я читав, що за кожен рік життя людини собаки старіють на сім років. А вже ж, це просто загальне правило, але принаймні на нього можна спертися. І що це означає для собаки з огляду на час? Якщо повернуся її годувати о шостій, то це буде еквівалент приблизно 12 годин мого часу. А для неї це буде 84 години? Три з половиною доби? Не дивно, що вона так радіє моїй появі. Крім того, їй бракуватиме містера Боудіча. Я замкнув двері, спустився сходами і подивився на те місце, де вона зробила свою справу. Забезпечення порядку на задньому дворі було ще одним завданням, яке не завадило б виконати. Хіба що містер Боудіч сам це робив. З тими високими бур'янами годі було зрозуміти. І якщо він не прибирав, то комусь треба було. «І це й хтось ти...» Подумав я, повертаючись до Велика. І то була правда. Але так уже вийшло, що я був заклопотаним хтосом. Крім бейсболу, думав взяти участь у кастингу до вистави, яку покажуть наприкінці навчального року. Шкільному мюзиклі. У мене були фантазії про те, як я співаю «Breaking Free» з Джиною Парскелі, розкішною красуною-випускницею. Біля мого Велика стояла жінка, закутана в картати пальто. Я подумав, що то місіс Регленд, чи може її прізвище було Рейган. «Це ти викликав швидку?» – спитала вона. «Так, мамо. Що, погано з ним? З Бовдічем?» «Взагалі-то я не знаю, ногу він точно зламав». «Ну, це була твоя добра справа дня, а може і цілого року. Сусід з нього такий собі, тримається відокремлену, але я проти нього нічого не маю. Тільки проти будинку, бо він як більмо на оці. Ти син Джорджа Ріда, правда?» «Саме так». Вона простягнула руку. «Альтея Річленд. Я з нею поручкався. Ради знайомству». «А псина? Той страшний собацюра. Німецький вівчарка. Раніше він вигулював його рану вранці, а інколи з настанням темряви, коли дітлахи вже розходилися по домівках». Вона показала пальцем на сумний провислий штахетник. «Це його точно не стримає. То вона. Я її доглядаю». «Оце ти молодець. Надіюся, вона тебе не вкусить». «Вона вже старенька і не зла». «До тебе, може, і не зла», – сказала місіс Річленд. «Але як любив повторювати мій батько, старий пес кусається вдвічі сильніше. До мене приходив репортер з того щотижневого дрантя і розпитував, що сталося. Я думаю, він з тих, що їздить на виклики. Поліція, пожежі, швидка тощо». Вона пошморгала носом. «Був десь твого віку». «Запам'ятаю». Бовгнув я, не розуміючи навіщо. «Місіс Річленд, я вже піду. Хочу ще до містера Бодіча перед уроками зайти». Вона розсміялася. «Якщо він в Аркадії, то там відвідування починаються з дев'ятої. Тебе ні не пустять так рано?» «Два. Але пустили. Пояснення, що в мене уроки і тренування з бейсболу опісля, не зовсім переконали жіночку на ресепшені. Та коли сказав, що я викликав швидку, вона дозволила мені піднятися». «Палата 322! Ліфти праворуч від тебе!» Посередині коридору на третьому поверсі медсестра спитала мене, чи є договір до Говарда Боудіча. Я відповів ствердно і спитав, як він почувається. Йому зробила одну операцію, потрібна й друга. А потім на нього чекає довгий період одужання. Постійно необхідна буде фізіотерапія. Мабуть, нею займатиметься Меліса Вілкокс. Перелом був дуже тяжкий, стегно практично знищене. «Доведеться міняти, інакше решту життя він проведе на ходунках чи прикутий до візка, хоч би скільки фізіотерапії пройшов». «Ого», – протягнув я. «А він знає?» «Лікар, який збирав йому ногу, мав уже сказати все, що йому треба знати на цю мить. Це ти викликав швидку?» «Так, мам. «Ти, мабуть, врятував йому життя. шоком та ймовірністю провести ніч на дворі». Вона похитала головою. То собака. Я почув, як ви його собака. Собака викликав швидку. Довелося визнати, що це я. І якщо хочеш його побачити, то поквапся. Я щойно зробила йому ін'єкцію знеболювального. Він скоро може заснути. Крім переломів ноги і стигна, він має ще занадто низьку вагу. Легка здобич для остеопорозу. У тебе близько чверті години, перш ніж він вирушить у сонне царство. Три. Нога містера Боудіча була піднята наштуковані зі шківом, яку ніби позичили з кінокомедії 1930-х років. Та містер Боудіч не сміявся. І я теж. Зморшки на його обличчі поглибилися, стали подібні до вирізьблених борозн. Темні кола під очима потемнішали ще дужче. Волосся здавалося неживим і тонким, руді пасма в ньому вицвіли. Мабуть, у нього був сусід по палаті, але я його так і не побачив, бо друга половина 322-ї була затулена зеленою шторою. Побачивши мене, містер Бовдіч спробував випростатися на ліжку, але від цього тільки скривився і задихано засичав. «Здоров, був, Як кажеш, тебе звати? Якщо ти і казав, то я не запам'ятав. За цих обставин можна пробачити». Я теж не міг згадати, чи назвався, тому повторив, чи вперше промовив своє ім'я, а потім спитав, як він почувається. «Страшенно гівняно. Подивися на мене. Мені дуже шкода. Все одно менше, ніж мені. А потім зробивши над собою зусилля бути чемним. «Дякую вам, юний містер Рід. Мені сказали, що ви врятували мені життя». Зараз я не відчуваю, що воно чогось варте, але, як нібито казав Будда, усе змінюється. Іноді на краще, хоча з мого досвіду це рідкість. Я йому сказав, так само, як казав татові медиками місіс Річленд, що насправді його врятувала собака. Якби я не почув її виття, проїхав би мимо. Як вона? Нормально. Я сів на стілець біля його ліжка і показав на телефоні фотки радар з мавпочкою. Він перемотував їх кілька разів. Мені довелося показати йому, як це робиться. Ці знімки, здавалося, зробили його щасливішим, хай і не здоровішим. «На нього чекає довгий період одужання», – сказала медсестра. Коли він простягнув мені телефон, усмішка вже згасла. «Мені не сказали, скільки я ще проваляюся у цьому клятому лазареті. Але я не дурний. Розуміє, що це надовго». «Мабуть, треба вже думати про те, як її приспати. Вона прожила довге життя, але тепер у неї стегна такі...» «О, не треба!» – запанікував я. «Я про неї подбаю з радістю!» Він глянув на мене, і вперше за весь час його обличчя виражало не роздратування чи покірність долі. «Справді? І я можу тобі з цим довіритися?» «Ну так. У неї майже закінчився корм, але тато сьогодні купить мішок отого оріджену. Шоста ранку, шоста вечора. Я буду як штик. Можете на це розраховувати?» Він потягнувся до мене. Може, хотів взяти за руку чи принаймні погладити. Я б дозволив, але він відсмикнув руку. «Це... ти дуже добрий. Вона мені подобається, а я їй». «Правда? Добре». Вона хороша стара подруга Очі в нього вже затуманювалися, а язик трохи заплітався Те, що вколола медсестра, починало діяти Безневинно, але всі діти на районі досрачки її боялися Я тільки радий був Пронози малі допитливі, галасливі пронози А грабіжники? Та які там грабіжники? Зачувши радар, тікали світ за очі Але тепер вона стара він зітхнув і закашлявся. Це спричинило гримасу болю. «І не тільки вона!» «Я добре про неї дбатиму, може навіть вигуляю додолу пагорбом, до свого дому». Коли він замислився над такою можливістю, його погляд дещо порізкішав. «Вона з малого цуценяти ніколи ні в кого не була, тільки в моєму будинку, на подвір'ї». Місіс Річенон сказала, виходили з нею гуляти?» Та діставуча, що живе через вулицю, ну так правду сказала. Ми ходили на прогулянки, коли радар ще могла ходити, не втомлюючись, а тепер боюся водити її кудись далеко. Що, як поведу її дони за сосновою вулицею, вона не зможе повернутися. Він подивився собі на ноги. А тепер уже й я не зможу повернутися, і взагалі нікуди дійти не зможу. Я не змушуватиму її. Ну, перевантажувати себе. Він розслабився. Я тобі заплачу. За її корм і за твій час також. Та не переймайтеся. Вона може ще довго прожити, коли я повернуся додому. Якщо повернуся. Повернутися, містер Бодіч. Якщо ти будеш її годувати, то звик краще мене Говардом. Я не знав, чи зможу його так називати, але погодився. «А принесеш мені ще фотографій?» «А вже ж!» «Мені треба йти, містер Говарде, а ви відпочивайте!» «Вибору тут нема!» Його очі заплющилися, та потім повіки знову повільно піднялися. А, «Не знаю, що вона мені вколола. Ох, щось сильне!» Очі знову заплющилися, я встав і рушив до дверей. Хлопче. Як ти кажеш тебе звати, Чарлі? Дякую, Чарлі. Я думав, може дати їй ще один шанс. Не собі, одного разу мені вистачило. Життя стає тягарем, а проживеш досить довго, сам дізнаєшся. Але їй, радар, Потім я постарів і звалився з довбаної драбини. Я принесу вам ще фотографії. Давай. Я розвернувся, щоб ти, але він знову заговорив, тільки навряд чи його слова призначалися мені. Хробрий допомагає, або його лише приносить подарунки. Він замовк і захрупів. Посеред коридору я побачив медсестру, з якою розмовляв раніше. Вона саме виходила з палати, тримаючи в руках щось подібне до пакета з каламутною сечею. Побачивши мене, вона накрила її рушником і поцікавилася, чи були мої відвідани приємними. «Так, але наприкінці він почав говорити щось дивне», – вона всміхнулася. «Хех, так, дійди, медрол, іди, тобі пора до школи». Чотири. Коли я прийшов до Гілв'ю, другий урок вже почався йшов 10 хвилин, а в коридорах було порожньо. Я пішов у кабінет взяти записку з дозволом на спізнення в місіс Сільвію, з приємною старенькою зі страшнуватим синім волоссям. Їй було щонайменше 75. Звичний вік виходу на пенсію давно в минулому, але вона все ще мала меткий розум і добре почуття гумору. Думаю, коли маєш справу з підлітками, добре почуття гумору – це необхідність». «Я чула, ти вчора врятував одному чоловікові життя», – сказала вона, підписуючи записку. «А хто вам розповів?» «Сорока на хвості принесла. скрик -ка, ка ка ка Чутки розходяться, Чарлі!» Я взяв записку. «Насправді то не я, а собака того чоловіка. Я почув, як вона виє. Мені вже трохи набридло пояснювати це людям, бо ніхто мені не вірив. Хоча це дивно». Я думав, усім подобаються розповіді про собак героїв. А я просто набрав 9-1. Як скажеш, а тепер біжи на урок. А можна вам спочатку щось показати? Тільки якщо це щось швиденьке. Я вийняв телефон і дав подивитися на знімок телевізора містера Бовдіча. Це ж антена на ньому? Роги, ми так називали. Усмішка місіс Сільвіус дуже нагадувала ту, з якою містер Бодіч дивився на фоторадар та її мавпочки. На кінчики своєї прикручували фольгу, бо це підсилювало сигнал. Але цей телевізор, Чарлі, господи, невже він досі працює? Не знаю, вмикати я не пробував. Наш найперший телевізор був такий. Зеніт у формі тумби. Важкий. Аж мій батько пошкодив собі спину, тягнучи його нагору сходами до квартири, в якій ми тоді мешкали. Ми то штуку дивилися годинами. Енні Оуклі, Дикий Біл Гікок, Капітан Кенгуру, Кролик Хрестоносець. Ох, до головного болю А одного разу він не хотів працювати Картинка котилася і котилася по екрану Тому батько викликав майстра І той прийшов з повною валізою трубок Трубок? Вакуумних Вони світилися оранжевим, наче старомодні лампочки Він поміняв ту, яка зламалась І телевізор знову запрацював Вона ще раз глянула на фото на моєму телефоні «А вже ж трубки для такого динозавра вже давно вигоріли!» «Містер Боудіч міг прикупити їх собі на eBay чи крейкс-лісті», – сказав я. «В інтернеті можна купити будь-що, якщо можеш собі дозволити. Та тільки сумніваюся, що містер Боудіч умів користуватися інтернетом». Місіс Сільвіус віддала мені телефон. «Біжи, Чарлі, на тебе чекає фізика!» П'ять Тренер Гаркне з того дня на тренуванні налетів на мене як курка на просо. Або точніше, як муха на гівно. Бо грав я галімо. Під час відпрацювання рухів ногами з трьома конусами рухався не в той бік. А одного разу спробував рухатися в обидва боки одночасно і гепнувся на дупу, чим викликав вибух сміху. Відпрацьовуючи подвійну гру, я спочатку збився з позиції. М'яч від гравця на другій базі зі свистом пролетів там, де мав стояти я, і відскочив від стіни спортзалу. Коли тренер кинув мені дриблер, слабо відбитий м'яч, який котиться по землі. Я рухався до м'яча нормально, але не опустив рукавицю, і м'яч, він котився зі швидкістю ходи, пролетів у мене між ногами. Але останньою краплею для тренера Гаркнеса став бант. Ігрова ситуація в бейсболі, коли Бетер вводить м'яч в гру за допомогою битки, яку тримає горизонтально. Я весь час підкидав м'яч Пітчеру, замість кинути вздовж лінії третьої бази. Тренер вивергнувся зі свого садового пластикового крісла і побрів до основної бази. Його черево розгойдувалося, а свисток підстрибував між чималих цицьок. Господи боже, Рід! Ти схожий на якусь стару бабцю! Перестань пробивати м'яч! Просто опусти биту, нехай м'яч ударить по ній! Скільки разів повторювати? Він ухопив биту, ліктом відсунув мене вбік і став обличчям до Ренді Моргана, Пічера на тому тренуванні. Кидай і давай сильніше, як мужик Ренді кинув що сили. Тренер нахилився і продемонстрував ідеальний банд М'яч пролетів уздовж лінії третьої бази дуже гарно Стів Домбровський кинувся до нього, спробував зловити голіру, але не зумів Тренер повернувся обличчям до мене Ось, ось як це робиться Я не знаю про що ти думаєш, але викинь це з голови «Думав я про радар, яка сидить у будинку містера Бовдіча і чекає, коли я прийду. Дванадцять годин для мене, три з половиною доби для неї. Вона не розуміє, чому її залишили саму. А собака не може гратися з пискучою мавпочкою, якщо нема кому її кидати. Може, вона там терпить, щоб не наробити в будинку. А чи вже не наробила? Собачі дверцята ж замкнені». Якщо так, вона може не розуміти, що невинна, А ще горбкуватий газон і провислий штахетник. Про них я теж думав. Тренер Гарк не стиснув мені битку. А тепер зробив все правильно. Ренді не намагався відпрацьовувати, просто кинув піч із бетерської практики, щоб визволити мене. Піч, кручений м'яч. Я розвернувся лицем до пічера, тримаючи биту діагонально перед собою, і підкинув угору. гору. Ренді навіть не довелося злазити з тренувальної гірки, щоб зловити. «Ну все!» – сказав тренер. «Давай, п'ять!» Що означало п'ять кіл навколо спортзалу. «Ні!» Базікання в спортзалі стихло. Не тільки на нашій, а й на дівчачій волейбольній половині. Усі голови повернулися до нас. Ренді затулив рукавичкою рота, може, щоб приховати усмішку. Тренер впився руками в м'ясисті боки. Що ти сказав? Я не кинув битку, бо не був розлючений. Просто вручив йому, і він з взяв. Я сказав ні, з мене годі. І пішов до дверей роздягальні. Так, а ну вернися, ріде. Я навіть головою не похитав. Просто не зупинявся. Повернися зараз, Жене, коли охолонеш. Бо потім буде запізно. Але я вже охолов. Усередині панували холоди спокій. Навіть радість, як тоді, коли бачиш розв'язок складної математичної задачі, яка виявлялася і близько не такою важкою, як спочатку здавалося. Ріде, чорт, забирай! У його голосі вже лунали нотки паніки. Може, тому, що я був його найкращим бетером, а може через те, що цей бунт стався перед усією командою. Повернися, переможці ніколи не здаються, а слабаки не перемагають. Тоді вважайте мене лузером, сказав я. Спустившись сходами в роздягальню, я перевдягнувся. То був кінець моєї бейсбольної кар'єри в старшій школі Гілвію. Та чи жалкував я про це? Ні. Чи шкодував я, що підвів команду? Трохи. Але, як любив указувати тренеру, у слові «команда» не має бути я. Доведеться їм обходитися без мене. Я мав потурбуватися про інші справи. Шість. Я дістав пошту зі скриньки містера Бодіча, нічого особливого, звичайний мотлох, і зайшов у будинок через чорний хід. Радар не могла на мене стрибати, мабуть не дуже добре почувалася. Тому я обережно взяв її за передні лапи, підняв її і поклав лапи собі на пояс, щоб погладити голову, звернену до мене. Посивілу мордочку теж не забув попестити». Радар обережно спустилася сходами Ганку і зробила свої справи. і знову кинула сходи оцінювальним поглядом перед тим, як підійматися. Я їй сказав, що вона хороша дівчинка і що тренер Гарк не спишався б нею. Я трохи покидав їй поскучу мавпочку, трохи пофотографував. В її кошику лежали інші пищалки, але мавпочку вона явно любила більше. Собака вийшла зі мною на двір, коли я пішов підняти драбину, яка так і валялася на землі. Відніс її до сараю, побачив на дверях міцний замок і просто притулив до стіни під дахом. Поки робив це, радар завила. Вона притислася до землі за двадцять футів перед дверима з замком, прищулила вуха і напружила морду. «Що таке, дівчинко? Якщо туди заліз якийсь скунс чи бабак, я нічим не можу зар...» За дверима щось зашкреблося, потім химерно задріботіло, від чого волосся на моїй потилиці стало сторч. Не тваринний звук. Я ніколи подібного не чув. Радар загавкала, заскавчала, потім позадкувала пузом по землі. Мені й самому захотілося позадкувати, але я гепнув у двері кулаком і зачекав. Нічого. Якби не реакція радар, я міг би списати ті звуки своїй уяві, але в тій ситуації нічого не міг удіяти. Двері на замку, сарай без вікон. Я ще раз вгатив у двері, мало не провокуючи той дивний звук, щоб знову проявився. Але цього не сталося. Тому я рушив до будинку. Радар з зусиллям звелася на лапи і пішла зі мною. Озирнувшись на сарай, я побачив, що вона теж озирається. Сім «Ми з Радар ще трохи погралися мавпочкою. Коли вона лягла на Лінолеум і промовисто подивилася на мене. Я все. Я подзвонив татові і розповів, що покинув бейсбол». «Я знаю», – сказав він. «Мені вже телефонував тренер Гаркнес. Сказав, що ви обидва трохи погрячкували, але він готовий прийняти тебе назад за умови, що ти спершу попросиш вибачення в нього, а потім у всієї команди, бо ти їх підвів. Це його слова». Це дратувало, але й смішило водночас. Тату, це не фінал штату, а просте тренування в залі, і він поводився як свиня. Хоча я до цього звик, ми всі звикли. Фотографією тренера Гаркнеса можна було ілюструвати слово «свиня» в словнику. Е, тобто вибачень не буде, я правильно розумію? Я мій би попросити вибачення за те, що подумки був не в залі, бо думав про містера Бовдіча, і радар, і цей будинок. «Він не розвалюється, але все на межі. Я міг би багато всього тут зробити, якби мав на це час. А тепер час є». Тату кілька секунд обмірковував почути, а потім сказав. «Я не дуже розумію, чому це тобі здається такою необхідністю. І клуватися про собаку, розумію, це міцва. Але ж бовдіч, чужа тобі людина». «І що ж на це відповісти? Розповісти батькові, що я уклав угоду з Богом?» Навіть якщо він виявить тактовність і не розсміється, а він, напевно, виявить, то скаже мені, що такий спосіб мислення краще залишити дітям, євангелістам і наркоманам кабельного телебачення, які вірять у те, що магічна подушка чи дієта стілить їх від усіх недух. А в найгіршому разі він може подумати, що я заявляю права на його тверезість, хоча він докладає таких величезних зусиль, щоб її підтримувати. Але було й дещо інше. Це річ приватна, тільки моя. Чарлі, ти тут? Я тут. Можу сказати тільки одне. Я хочу зробити все можливе, доки він знову стане на ноги. Тату зітхнув. Він же не хлопчик, який упав з дерева і зламав руку. Він старий. Може вже ніколи не стати на ноги. Ти про це думав? Я не думав і не бачив причин починати. Знаєш, як кажуть у твоїй програмі? Проживати по одному дню? Він тихо засміявся. А ще в нас кажуть, минуле це історія, а майбутнє загадка. Чудовий вислів, тато. То що, з бейсболом вирішили? Так, але потрапляння в команду штату наприкінці сезону мало б гарний вигляд в аплікаційній формі для вступу в коледж. Ти ж розумієш це, так? Розумію. А що з американським футболом? Теж думаєш кидати? М -м, поки що ні. Принаймні, в американському футболі не треба мати справу з тренером Гаркнесом. Тренування почнуться в серпні, а до того часу містерові Бовдічу може стати краще. Або ні. Або ні, погодився я. Майбутнє – загадка. Так і є. Як згадаю, той вечір, коли мама вирішила пройтися до Зіппі. Він замовк. Я теж не знав, що сказати. Чарлі, зроби для мене одну річ. Приходив журналіст із Віклісан, просив твої контакти. Я не дав, але взяв його номер. Він хоче від тебе інтерв'ю про порятунок бодіча. людська небайдужість і все таке. Я думаю, варто його дати. Та то ж не я врятував його, а радар. Так йому й скажеш. Але якщо в коледжі, куди ти подаватимешся, виникне запитання, чому ти покинув бейсбол, така стаття. Я зрозумів. Де твій номер? Він продиктував, а я записав у контактах. Ввечері ти додому прийдеш? Одразу, як погодую вечерюю радар. Добре. Люблю тебе, Чарлі. Я відповів, що теж його люблю, що було правдою. Хороший чоловік мій тато. У нього був складний період, але він його подолав. Не кожному це вдається. Вісім. Нагодувавши радар і пообіцявши повернутися завтра рано вранці, я подався до сараю. Насправді не дуже хотілося туди йти. У повзучих сутінках прохолодного квітневого вечора та мала споруда без вікон випромінювала щось вкрай неприємне. Але я себе змусив, став перед дверима й навісним замком і прислухався. Ані шкрябання, ані химерного дріботіння, наче від якогось прибульця в науково-фантастичному кіно. Гатити в двері кулаком не хотілося, тому я себе примусив. Двічі. Сильно. Нічого. І це було полегшення. Я сів на велик, поїхав по пагорбом по вулиці Платановій, закинув бейсбольну рукавицю на горішню полицю шафи, але дверей одразу не зачинив. Трохи подивився на ту рукавицю. Хороша гра бейсболу. Нема нічого кращого, ніж прорватися наприкінці дев'ятого інінгу і здобути перемогу. І нема нічого кращого, ніж їхати додому автобусом після виїзду на матч і великої перемоги, коли всі навколо сміються, галасують і дуркують. Тож так, трохи шкода, але насправді не дуже. Я згадав вислів буде, «все змінюється» і вирішив, що в цих двох словах криється велика істина. «Ну, дуже велика». Я зателефонував журналістові. Газета «Віклі Сан» була безплатним виданням, у якому декілька місцевих новин і спортивних сюжетів тонули в морі рекламного лайна. Біля дверей крамниці Зіппі завжди височила кучу гора цих газет під табличкою «Візьміть одну». А якийсь дотепник дописав «Забирайте всі». Репортера звали Білл Гарімен. Я відповів на його запитання, знову віддавши всі лаври радар. Містер Гарріман запитав, чи можна сфотографувати нас із нею вдвох. О, я не знаю. Треба спитати дозволу містера Бодіча, а він в лікарні. Ну, спитай його, завтра-післязавтра зможеш? Мені скоро подавати статтю, щоб її надрукували наступного тижня. Спитаю, якщо випаде нагода, але мені здається, що в нього ще одна планова операція. Мене можуть до нього не пустити, а без його дозволу ніяк. Я не хотів, щоб містер Бодіш на мене розлютився, а він справляв враження людини, яку легко розлютити. Згодом я подивився в словнику, як називають таких людей, як він. Мізантроп. Зрозуміло, зрозуміло. Дай знати одразу, якщо з'ясуєш. Слухай, а це не ти торік у листопаді забив переможний тачдаун у матчі проти Стенфорд Препу у Теркі Боулі? Я... «Але ж то був не матч, типу перша десятка спортцентру, чи щось таке. Ми були на їхній лінії двох ярдів, а я просто заштовхнув м'яч». Він розсміявся. хе <хи> скромник, я таких люблю. Передзвони мені, Чарлі». Я пообіцяв, поклав трубку і спустився подивитись статом телевізор перед тим, як робити домашку. Цікаво було, як там радар. Я сподівався, що добре. Звикає до нового розпорядку». І знову згадався вислів Буде. Хороші слова. Добре їх собі повторювати. Саме так, друзі, все змінюється. Дуже просто. Треба лише навчитись контролювати ці зміни і коригувати під себе. Не знаю, що правда, як ви зможете скоригувати той факт, що наступна частина казки за два тижні. Однак вони проминуть швидко. Особливо для тих, хто з майбутнього і слухає, коли вся книга вже на каналі. А поки що в мене 543-й день від початку продовження війни. За що дякую силам оборони України. Дякую за зміни, що ви робите. У нас теж був песик, Бакстер. Десь на 10-му році життя він раптом припер на прогулянці м'ячика і ніби думками якось передав прохання кинути його йому. Ми купили йому пескучу кістку – це треба було бачити. Раніше ніхто не вчив його щось приносити. Бакс прожив ще три роки. Останні роки були важкі для нього. Однак після слів «Бакс, де кістка?» дорослий пес раптом перетворювався на комедне туценя. Дякую, що ви мене послухали. Сподіваюся, плануйте слухати і надалі. А щоб довести це, знайдіть кнопочку «Підписатись» і швиденько її натисніть. Ну, а я скоро повернусь і прочитаю вам ще трохи казки. І не лише казки. Все буде Україна, сонечко. Дай погратись, дай кістку.